Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Mujib Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim Adada khalqihi Wa ridha nafsihi Wa zinata arshihi Wa bidada kalimatihi Allahumma salli wa sallim Ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu Ay tabi'akum bi'isanin ilah ya'middin Ikhwah fillah cahaya hati yang insya Allah semua hati kita diberi nur cahaya hidayah oleh Allah jala jala bersyukur pada Allah, Allah perkenankan menikmati hidangan hidayah Allah Salat di awal waktu berjamaah di masjid, kita lalui dengan zikir doa, tausiah. halakah isyrak ini sampai matahari terbit meraih nilai, haji dan umrah sempurna Sempurna, sempurna. Hamba yang beriman Ngiler dengan nilai yang begini besar. Karibin menyebutnya Dokter ngiler Makanya kenapa kawan-kawan mujahada menjaga amaliyah ini, nggak mau keluar, kuali saat matahari terbit lebihkan 10-15 menit, seperti Mekah, Madinah itu, sholat ishok, karena ingin sekali mendapat nilai haji dan umrah. Nah kalau daftar haji sekarang. Yang ONH biasa ada yang 10 tahun 15 tahun Tapi dengan 1 jam saja duduk di masjid Ikuti dapat ilmu lagi Subhanallah Tidak heran orang beriman itu Kita islamkan bahasa rakus nih, Rakus amat sangat Dengan amal Karena dunia ini terlalu sebentar Untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti itu yang buat orang beriman tidak mau membunuh waktunya Itu yang membuat orang beriman tidak mau membunuh waktunya Orang kalau sudah khusus sholatnya Karena cinta rindunya pada Allah Maka hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan Kalau tadi Ustaz Luqman menyebut uh, Yang makruh, yang subahat Yang mubah pun tidak mau bernikmat-nikmat dia dia ingin semua nilai. Bagaimana yang mubah menjadi nilai di hadapan Allah? Kali ini kita membahas apa, Ustaz Paujan? Sabar dan syukur. Mari kita buka surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Surah Ibrahim surah yang ke 14. Kori santri azikra. Ya. Tony silakan saya. Bilallah min al-Shaytanir Alam tahu, kifat darbab Allahu, mthlaan kalimatutiy ibatan ka shajaratin tayyibah ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa' يُقْلاَ <تصفيق> كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَهَيَّ Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid laksana sebatang pohon kurma akarnya menghujam ke bumi dan pelepahnya menjulang ke langit Pohon itu memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Allah Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan ini kepada manusia supaya mereka mau mengingat keesaan Allah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ayati yang dirahmati Allah Subhanahu Yang kita hormati sama-sama guru kita, abang kita yang paling ganteng. Kyai Ahmad Marud Muhammad Arif bin Al-Hamatan Allah wa bi rahmatih wa syarifah. Kalau kita berbicara masyarakat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lautan kita jadikan tentaknya. Ranting-ranting kayu kita jadikan potlat untuk menghitung nikmatnya Allah. Sementara lautan akan kering tetapi nikmatnya Allah. Belum tentu habis dan belum tentu selesai. Kalau kita mau bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. InsyaAllah Allah akan tambah. Tapi apabila kita ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Nisaadabku kata Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih Seperti apa yang kau rasakan saat ini di dunia Kita lihat hadirin kemarin di Sumatera dengan gunung sinabungnya Di Jakarta pada saat ini juga Dengan terkena dengan banjirnya Kemarin dikediri dengan Gunung kelutnya pantas kalau Allah berikan teguran dalam Al-Quran Wa Koli Lumin Ibadia Syaku sangat sedikit sekali orang merasa syukur nikmatku kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Allah menjelaskan alam tarokayafadharaballahu matalan kalimatan tajibah tidakkah kata Allah keperhatikan Allah membuat contoh yang baik. Asyjaratin syajaratin taifatin asluhathabitun wapar'uhafis sama perhatikan apa yang baik dia punya akar terhujam kebun sedang anda anda menjelam ke langit tukti ukulhaa kulahilmi idrabbiha dia berbuah sepanjang masa dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala wa yadribullahu al amthala linnas Allah memberikan contoh kepada kita kepada manusia La alaumiyatad karun mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan ini peringatan buat kita hadirin Allah gambarkan si pertimbahan artinya apa akarnya terhujam ke bumi artinya Islam harus benar-benar ada dia pun ada menjelam ke langit artinya Islam harus benar-benar kelihatan ngaji nya rajin salat juga mau dia mau kumpul di majelis taklim dia mau salat berjamaah subuh dengan luar biasa tu tiqul haqul hinim idrabha dia berbuah panjang masa dengan izinnya Allah subhanahuwata'ala wa iman itu adalah akhlak tutur kata yang baik kepada sesama tetangga kita termasuk buah iman kita kepada Allah mau menerima teguran nasihat yang baik dari guru-guru kita termasuk iman kita kepada Allah malu berbuat maksiat tidak malu berbuat baik termasuk iman kita kepada Allah ini kadang-kadang kita terbalik hadirin malu berbuat baik tidak malu berbuat maksiat yang pada akhirnya Allah turukan adab mungkin kita merasa cukup hada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita belum lagi masalah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita melihat ta'arif Semua ibadah Mengandung pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya Salat Isya Kata Hujat Isra Imam Ghazali Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajha Salah satu sahabat Nabi yang Allah berikan keutamaan dia jaga dia punya muka kenapa? Syedina Ali tidak pernah melihat kemaluan sendiri di kala hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Amma Salatu Lillah Ata dan ada perucat isyak kata Nabi. Fa inna kabul zalmatun wa yamal kiamatul zalmatun kubur gelap hari kiamat gelap kubur gelap hari kiamat gelap padang ia belum syarjo nanti Allah ciptain gelap. Famin mukminin mata fi zalmatin laili ilah sallallahu atama. Tidak ada seorang mukmin yang berjalan di dalam kegelapan dia mau sujud pada Allah subhanahu wa taala. Dia mau ruku pada Allah subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilah harram Allah alaihi wa qudnir wa yau'tanuran kecuali Allah haramkan jasad orang tersebut. Tersentuh ada seluruh Bilatan api nerakannya Allah SWT Dan banyak sinar penerangannya Di alam kubur Dan di alam barazah Subhanallah Enak tidak kita jadi umatnya Rasulullah Diharamkan kita seluruh Api nerakannya Allah SWT Dan banyak sinar penerangannya Di alam kubur dan di alam barazah Makanya hadirin nanti Begitu kita dibakitkan dari kubur Muka kita ini macam-macam ika kita binab siobi amali siapa yang sinar mukanya seperti matahari sinar mukanya terang benderang kata nabi mereka-mereka yang muadzin belum mengumandangkan adzan Allahu akbar Allahu akbar dia sudah bergegas siap-siap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu siapa yang sinar mukanya seperti lampu neon kata Nabi mereka-mereka yang pas mu'adzim ngomana kena adhan Allahu Akbar Allahu Akbar baru bergeras melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu siapa yang sinar mukanya seperti lampu lilin sinar mukanya seperti lampu limawat kata Nabi mereka-mereka yang akhir surat sudah muhammad baru bergeras melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini saja hadirin gambaran, foto dan contoh Bagi mereka-mereka yang mereka sentiasa mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi mereka yang enggak pernah sujud enggak pernah ruku enggak pernah kumpul di masjid Mungkin nanti akan diganjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangankan masuk surga Bahawa surga akan tidak akan mereka rasakan Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala Lalu saya cerita hadirin dulu Pernah ada empat seorang sahabat ini empat seorang sahabat sudah menyertai mayit. Ini mayit yang baru meninggal di kain kafan bergerak-gerak. Sahabat setelah sholat dia penasaran dia buka itu kain kafan. Subhanallah azza wajalla mayit yang baru meninggal hadirin tadi sedang dimakan oleh ular yang sangat besar. Sahabat yang tiga penasaran diambil pentungan diambil martil yang sangat besar saraya untuk memukul ini ular subhanallah azawajil, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ini ular begitu pengen dipukul dia bisa ngomong apa kata ular tersebut la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hai sahabat, jangan kau pukul aku, jangan kau nistakan aku, jangan kau hinakan aku, hai sahabat. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa turun dari surga ke dunia untuk makan ini majid, karena ini majid hidupnya di dunia mukanya enggak pernah terbasuh air wudu. Laa'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa kumpulnya kita halaqah -hal pagi. Allah berikan keutamaan buat kita semuanya mudah mudahan Allah berikan keselamatan di dunia dan di al akhirat. Allahu akbar asu hasabit faruha fis Kalau iman itu semakin menghujam pada diri seseorang maka tampak sekali ia sangat menikmati ibadah. Semangat sekali amal salehnya, mulia sekali akhlaknya. Kesabaran dan syukur adalah buah dari keimanan yang kuat kepada Allah jala -jala itu dua hal yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan hamba yang sabar itu bersyukur sabar dalam bersyukur dan syukur itu membutuhkan kesabaran karena ada hamba Allah yang tidak sabar dalam bersyukur dan hamba Allah yang bersyukur itu sangat sabar karena ia tahu semuanya adalah irodah ku Allah kemauan dan kekuasaan Allah dan semuanya Allah putuskan Allah ciptakan ciptaan dan kejadian dengan rido nya rahmatnya ilmunya kebijakannya hidayahnya Itu setiap ciptaan Setiap kejadian pasti ada Rahmat Allah, pasti ada ilmu Allah, pasti ada hikmahnya Karena itu kita Minta kepada Allah Al Terbukanya hati Bukan menolak Takdir Allah, takdir Allah, takdir Allah Tidak bisa kita menolaknya Tapi beri kepada hamba Keikhlasan, kesabaran Ketawakalan Baik sangka Dan kecerdasan menangkap hikmah di balik segala ciptaan dan keputusanmu itu yang buat orang beriman tidak cengeng sabar dan syukur buah dari keimanan yang kuat kepada Allah terima kasih Ustaz Fauzan selalu Arifin mengajak ikhwah untuk beramal akhirat tadinya fana menjadi baqa uang rupiah ini mungkin dianggap remeh Recehan ya, ditaruh di tas kulkas di dapur, dibuang-buang kumpulinlah ibu-ibu berikan untuk pondok pesantren dan caranya kasih anak kita biar anak kita yang ngasih boleh kasih ke Arifin setiap zikir ahad pertama datang di sini serahkan ke Arifin biar anak ibu ketemu Arifin. Terima kasih amal Jariah ini untuk pembangunan pondok pesantren dari diantara santri kita. Toni udah berapa jus? 11 16 Yus Alhamdulillah santri kita ada 24 ada tiga yang 30 Yus dan tidur bareng di masjid Allah terima kasih Ustadz Fauzan nasihat antum sangat membuat kami tersentuh dan membuat kami sadar pagi ini bahwa Islam itu tidak hanya sampul juga isi tidak hanya isi tapi juga sampul. <gak> karena ada orang nggak mau ke masjid dokter kenapa enggak ke masjid takut riak ada orang enggak mau berjilbab kenapa enggak mau berjilbab ya takut dibilang munafik kata. padahal saat dia bilang takut munafik sudah munafik dia terima kasih anakku sayang tani jazakumullah semua amal jariah hubungi akhir awaludin 0856 900010 0856 900010. ya Allah terimalah amal jariah kami Terima kasih majlis cahaya hati Keparatul majlis subhanakallahu bihamdika Asyadu allah ilah ilah Anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Maafkan arifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asbunan